Då har vi kommit in på styrelsen, de som faktiskt sitter på den riktiga makten på sektionen skulle man ju kunna säga. Och vi har ju till och med fått med oss ordföranden för styrelsen Annie yes. och kassör Elias. Ja. Välkomna hit. Tack så mycket. Ni var här i morse och vände, eller en av er. <laughs> Det är inte lätt att planera ibland. Nej, Nej, men nu är ni här på en eftermiddag så vi kör nu istället. Yes. Mm. Mår ni bra? Ja, Gott att vara klar med tentor. Mm. Mm. Verkligen. Ja, vi drar väl igång med frågorna direkt Ja, det tycker jag Och vi vill bara att ni börjar berätta lite om styrets arbete Och hur det ser ut och vad det är ni gör egentligen här på sektionen Ja, yes, ska jag ta den bara här? Ja, du kör. Uh, vad gör vi i styrelsen? Vi är väl lite de som verkställer beslut från sektionsmötet Om man ska vara så här formell uh, Vi håller styrelsemöten en gång i veckan och det rör allt som har med nytta och sekundlivet på skolan. Chalmers, nej, industriell ekonomi i synnerhet då. Men även samhället i stort. Jag som ordförande har en del kontakt med högskolan och kåren. Eh, så att vi liksom följer de regler som finns. Men också vår vilja bland våra studenter eh, kommer ut på hela samhället. Upp till både de som sitter på högskolan och kåren. Eh, och sen så har vi en. Det är en massa äskningar eh, som kommer in på allt som våra kommittéaktiva vill göra och sådär. Och det är roligt för det är det som gör att vi kan ha sektionslivet. Och då är det för då är iarmar som har sponsorkontakt med företag om sektionens pengar. Och sen är det ni som då beslutar om alla. Eller hur funkar det? Ja men det kan man väl säga. Alltså, iarmar ser till att de kommer in. Och vi ser till att de fördelas på ett bra sätt, kan mm. man säga. Mm. Och resten av kommittén ser till att de stängs. Ja, perfekt. <laughs> Hade inte vi kunnat klara av själva. Och sen är allting slutet. Ja, Precis. Fint. Ja. Circle of life. <laughs> Circle of ja, freedom. Mm. Um, men lite så här, det så som Annie var inne på att ni är väldigt specifika poster mm. i styret, vilket gör att kanske styrelsen som helhet kan ju vara svår att beskriva. Men hur skulle ni. Om man kollar på posterna, vad gör de specifika posterna? Mm. Eh, ja, snabbt, om man sätter dra igenom det då, så är det ordförandeposten är med mycket uppåt, om man ska säga så, till kåren och högskolan. De som någonstans ser över oss i beslutsfattandet. Eh, och även representationsdel i det. Eh, Kassar? Mm. Ja, det är allt som rör ekonomi egentligen. Eh, men med mycket uppbakning från... Eh, Sofia som visar kassör då Och mm. de olika kommittekassörerna Som eh, sköter mer eh, Vad ska man säga Utåt Operativa brukar vi kalla det eh, Med ekonomi alla ek, Att arren ska gå runt och sånt där Och sen så har väl kassörerna någon slags Övergripande helhetsansvar För det kan man väl säga Och sen så är jag och Elias då eh, Filmatecknare Så det är vi som egentligen tecknar teknologsektionens firma um, och jag står på, ordförande står på Alkoholtestandet för vår pub. Um, det blir lite meck att jobba med det, men det är kul. Mm -hmm. uh, Sen har vi vice ordförande som uh, jobbar en del mot kommittéer. Nu kommer vi ändra lite hur uh, styrelsen och organisationen ser ut så att uh, vi blir sätt för Edva. Efter Sektionspartiets Och då kommer vice ordförande få en ännu mer strategisk roll. Jobbar mycket med projektgrupper och projekt på, på Sektionen. Vilket vi tror är skitbra. Mm. Eh, socialt ansvarig kommer få en ännu mer ta över det här sociala med kommittékontakt och eh, kommittéråd Som hålls med alla ordförandena på kommittéer och sådär. Eh, Samo är psykostuderande arbetsmiljöanvärt ska jag kunna. Får jag bara stoppa det där ja. fråga? för nu är det vice som är ansvarig för kommenterorden. Nu är det vice ordförande som, mm. ja. vice ordförande, eh, som sammankallar och är ansvarig och sen är socialt ansvarig eh, och vice med. I framtiden så kommer det vara socialt ansvarig och Samo som håller dem. Okay. Så det blir liksom ett litet eh, psykosocialt eh, Utskott de två. Mm. Tanken är väl överlag ganska mycket med de här förändringarna som görs nu att det ska bli ganska mycket att man jobbar två två. Mm. Att det ska vara liksom en ordförande duo med ordförande vice ordförande, en kassör duo med kassör vice kasör och sen det här mer sociala duon mm. med vad heter det, socialt ansvarig och samordnare. Exakt. Mm. Eh, sen är utbildningsansvarig som. Eh... Jag är bästis med Ola Hultkrans. Det är en du och Ja, mm -hmm. <laughs> exakt. Uh, och ansvarig för uh, den kontakten med själva utbildningen och där. Och sen har vi I Armars ordförande arbetsmarknadsansvarig. Uh, som har koll på det. Och uh, sen har vi en kommunikatör som kommunicerar <laughs> utåt. Ja. Uh. Oh. Och sen är det alumni och it då som kickar sig ut vid årsskiftet här. Mm. Mm. Det är så pinsamt att vi glömmer någon nu. Nej, men nej, det, nej, var, nej, det var alla. Mm. Mm. <laughs> ja, det hade varit pinsamt. Ja, det hade varit. Jag kommer du säga att ni tar bort de posterna. då. Det är ju ändå någonting som jag tänker att folk mm. kan ändra. Det är en jättebra fråga. Vi, att vara elva i en grupp är mycket. Eh, och det är, vi behöver vara en stor grupp för att få diskussioner och få perspektiv. Eh, men att vara elva blir inte effektivt alltid. Mm. Eh, och det har märkts att vi har haft poster som varit väldigt, liksom, fått väldigt stor andel av belastningen. Mm. Medan vissa poster inte haft mycket alls. Och den här omorganiseringen är ett lite försök att eh, sprida ut ansvarsfördelning och arbetsbelastning i styret bättre. Eh, och det kan vi säga också det initierades av styrelsen 2020. Mm. Eh, men vi har gjort det i hand mm. Och det är väl för att just få ett smidigare arbete internt i styrelsen. Eh, och bättre samarbetsmöjligheter. Liksom. Framförallt med IT är det väl också så att mycket av de uppgifterna som förut fanns på mm. IT har försvunnit. I och med att vi har ändrat att hemsidan sköts eh, allt mer externt så att säga. Att vi hyr in oss hemsidan av ett företag. Vilket har inneburit att den belastningen på IT har minskat ganska mycket de senaste mm. åren. Mm. För jag tänker, innan så har det ju varit så att eh, det var färre roller i styret än vad det är idag. Mm. Och sen så lade de till roller. Och mm. nu tar ni bort andra mm. roller. Ja, precis. Och det är väl för att man har till, den senaste som tillkom var eh, vice kassör. Och det fanns ett behov för att kassörsposten blev väldigt tung. Så då lade man till vice kassör. Eh, och jag kan tycka redan där och då att man hade kanske kunnat byta ut. Men ja, det också finns en vinn i att testa och liksom få in något nytt. Mm. Så att vi har nog eh, genom den processen att lägga till och sen efterhand ta bort. Vi eh, möj ger möjlighet till ett effektivare samarbete mm. liksom, och fördelning av arbetar. Eh, det kan ju föra mig vidare på den frågan med typ vice kassör och kassör, vice ordförande, ordförande. Vad... Ska man säga blir skillnaderna i arbetena där hos de följderna? Just kassör, och kassör är det egentligen ingen större skillnad faktiskt. Med de ändringarna som sker nu. Eh, utan där känner vi väl att vi har en ganska bra uppdelning som det är. Mm. Liksom. Och den uppdelningen är? Eh, ja det är ju mycket att eh, vice kassör har kontakten med eh, kommittéerna eh, på mm. ett annat sätt. Och typ, eh, alltså de... Kommer tillbaka till ordet operativt gillar vi använda. Men det är eh, mycket det här att eh, ja, men liksom med betalningssystem och mer liksom, ja, men det dagliga arbetet. på ett annat sätt. Liksom, sådär är väl det primära liksom, eh, kan man säga. Sen visar eller vice ordförande och ordförande där och mm. bättre koll kanske, men Där är det väl mycket att eh, eh, jag ordförande har lite huvudet uppåt och. Eh, vi har lite mer huvudet neråt. Om man tänker att jag är mer upp mot Chalmers och Kår högskola. Eh, och Mycket mejl kommer liksom till mig. Och sen bollar jag vidare. Mm. Och visa ordförande blir då någon typ av högerhand som tar själva kontakten med kommittéer, sektionen, eh, hos oss sen då. Mm. Just det. Nu har vi pratat om... Eh styrelsens olika poster och vad specifikt de gör. Men om man beskriver då ett, ett år för styrelsen, hur ser det ut? Mm. Från det att man går på, vad hände liksom? Mm. Ja. I stora drag. Ja, men först hade vi överlämning då. Det var ett par kvällar där, ganska kort efter vad heter det? efter Östmöte två, mm. precis. Överlämning, dels postspecifika överlämningar, men också helheten som grupp. Liksom. Och det var ja, men mycket fokus Tyckte jag vi la på liksom att eh, fungera som grupp också i mm. överlämningarna. Det var liksom inte bara överlämning av så här, det här är arbetsuppgifterna ni behöver göra. Liksom. Utan vi ja, men gjorde mycket så här för att ja, men lära känna varandra. Och så där, liksom. um, Och sen ja, postöverlämning var väldigt hands -on, för min del i alla fall. Det var typ att jag och Karl satt oss och bokförde tillsammans mm. ungefär. Liksom, eh, för att gå direkt på och se hur det funkar. Liksom. Um, så... Mm. Och sen så börjar, alltså, vårt arbete kretsar väldigt mycket kring de fyra sektionsmötena vi har. Eh, och i början var det mycket, kom igång, eh, en budget inför första vårdmöte 1 och eh, komma in i det. I början så går man inte och fattar ingenting, eh, typ ett halvår <går> innan man går, går av. Eh, men <går> så kretsar mycket kring att liksom förbereda allt inför vårdmöte 1. Sätta sig in. Skapa verksamhetsplan. Väldigt viktigt. För det är någonting man kan lämna sig tillbaka mot till året sen och liksom ha som en linje i vad man gör. Vad man arbetar mot. Mm. Och det är också det som vi har börjat sitta nu och läsa igenom vår verksamhetsplan och stämma utifrån av liksom. den stämma av ja. Vad har vi gjort? Har vi liksom skött oss? Har vi sagt det vi sa i januari att vi skulle göra? Har vi gjort det? Och sen fortsätter man kring det är arbetet under våren. Sen kommer det vara med två Förhoppningsvis kan man starta igång lite projektgrupper. Eller sånt där Mycket liksom. ska ju röra sig igenom på om De blir större grejer. I-konf Och... mellan också. Sen har vi, just det. Sen har vi två i-konferenser. Och det är ett på våren på hösten. De fem största i-sektionerna i Sverige. Som man träffas då på något lärosäte. Och så har vi jätteroligt på kvällarna och på dagarna så har vi konferenser och det är... Så, Giovanna. Jaha. Det har verkligen varit fantastiskt. Jag har hört att sömn inte ingår i dem. Nej, dagarna, nej. nej. Det är ju lite mer prioriterat, kan man väl säga. <laughs> Men så i våras då, så var det Lund som höll detta. Eh, tyvärr då får man ju säga har jag varit på Zoom, då, så vi valde i Lund. Mm. Eh, och nu i höst var vi på KTH. Och är mm. för bra, i vår så kommer de till Chalmers. Oh. Så Oj. att eh, ska det? någon ska dra in det här. Mm. Uh, och sen så är mycket Vi uh, blir rätt involverade i mottagningen Det blir ganska Eftersom det är så stor grej liksom. mm. uh, Och kåren är uh, vi hela Salmers Så det är en pangstav Fastän mm. Sen så blir det här inte ett pang på det och sen är det tentor, pang. Och sen är det avspning, pang. Och sen är det höstmål 2 och sen är det ah. Men Det, så... det känns hela där, där är bara yes, yes, yes, snart. Det går helt. Ja. <laughs> Men det som är skönt för oss med mottagningen det, då har vi ju ändå suttit eh, ganska länge. Mm. Många av de andra sektionsstyrelserna på Chalmers går ju på över sommaren. Så det blir en väldigt livstart för dem att börja mm. med mottagning direkt. Vad skulle ni säga var varit det roligaste året? Oj! Jag säger konstigt. Vilken av dem? Zoom eller? Ja, den på Zoom ja. Det var den den. <laughs> alltså, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Något så här. För mig är det typ alltså den här eh, dagliga kontakten man får med folkpositionen. Att man liksom det är, det är roligt att känna att man är involverad i många i mycket och kan få frågor och Lite spindeln i nätet, och var lite spindeln i nätet. Det är mm. skitroligt för att det det hände så mycket roligt och det är så mycket rolig energi som man kan ta del av. Mm. Mm. Ja, ja. ja, jag håller med. Det är väldigt snabbt på där, det här, ja. det är svårt att fika ut en, en grej också. I liksom. kaffenivå. Det, det finns en det är väl kul att det finns många roliga delar ja, absolut. Då kör vi en avslutande fråga Och det är varför ska man söka styret Jag skulle säga att om man tror att Att göra de uppgifterna Som styrelsen har Om man tror att att göra dem eh, Kommer ge en mycket som person Utveckla som person mm. Då tror jag att man ska söka styret Ja, jag skulle vilja säga eh, För att det är En enorm personlig utveckling Eh, var lite egoistisk och fundera på Vad vill du ha ut Av ett sånt år eh, Och för att du får Helt otroligt mycket kontakter Och du lär dig massor mm, Tack så jättemycket för att ni kom Och berättade om syret Tack, Tack själv, kul att vi komma